готується до виставки і запрошує до участі не лише спілчан. Курич зважився показати останні роботи, чотири масивні зручні крісла з високими спинками і різьбленими билицями. Кожне вирізнялося серед братів якоюсь деталлю, а всі разом називалися «Хто в домі господар?». Стільці Курича стали подією на виставці. Про автора і його роботи писали газети, із журналу сучасних інтер'єрів приїжджали робити фотосесію. Після цього пішли замовлення. Заможні крутелики пропонували майстрові грубі гроші, аби мати на своїх віллах ексклюзивне крісло-трон господаря дому. Ігор від замовлень не відмовлявся, однак вніс відчутні поправки в організацію праці. Тепер він робив ескізи майбутніх меблів і здійснював, авторський нагляд а майстри утілювали його задум у життя якщо дизайном дому займався в основному ігор під орудою якого авторські меблі впевнено витісняли промислову штамповку то в облаштуванні садиби головною була мада купувала на гуртових паростки кліматиса жимолості виплітала для них хмизняково-дротяні драбинки підрізала садовим сікачем живоплід. Старенькою шуфлею – шуфля – це лопата загнутим з боків краєм – та іржавою ржавою сапкою вручну місила розчин бетону, старанно відмірюючи на кожні три відра піску відро цементу і поступово підливаючи у суміш воду. Аж поки не виклила з цементу і каменя, привезеного з берега стрия, Невелику декоративну фортецю Незвичної форми Кам'яну лавку На п'ять різнорівневих сидінь Для кавування з друзями Усе на обісті зубрівки Вона робила із розрахунком на те Що тут радітимуть життю рідні друзі Їстимуть яблука Зриваючи їх просто з дерев Дурітимуть під музику На танцмайданчику біля криниці Смажитимуть м'ясо на шашличному полі. Гостювання у Зубрівці було справою звичною і бажаною. Мансарда з гостювою кімнатою рідко пустувала. Цього разу до Дня народження господині підготували не лише горішню кімнату. Окрім батьків Магди, які приїхали з Ужгорода, заночувати у Зубрівці при потребі та за бажанням могли і усі решта гостей. Галя з чоловіком Луїза та Ірина з новим обранцем. Першою приїхала Луїза на своєму шеві, в «Шевроле-Лачетті». Віртуозно запаркувалася, пискнула сигналізацією і піднялась на веранду, тримаючи у руках пакунок у бордово-сріблястих смужках. Завмерла на порозі, грайливо зафіксувавши трисекундною паузою ефектність картинки – Сяюча посмішка, скромна сіра сукня, дорогі бордові туфлі, Смугастий подарунок тон у тон. Досконалій упаковці судилося коротке існування. Під двома парами нетерплячих жіночих рук Вона миттєво перетворилася на бордово-сріблястий мотлох. «Здуріти!» Магда тримала в руках довгу сорочку з грубого важкого рядна. Становинна вишивка дрібним густим хрестиком укривала мало не піврукави і вузькою смужкою оббивала зап'ястя. «Де ти взяла, Луїзо? Я таку завжди хотіла. Ще відтоді, як у перші у галки побачила сорочку її бабусі. Мамо, глянь!» У дверях показався Ігор. У кожній руці затиснув по три келихи. «Що у нас тут таке?» «На гаряче порося?» «Мамо, Ігоре, я про таку мріяла!» Луїза аж світилася. Влучила таки з вибором подарунка в десятку. Знала, що не буде для подруги більшої утіхи, як поповнити рідкісним екземпляром свою колекцію старовинного народного одягу. Колекція почала збиратися, коли після смерті бабці маді на згадку про неї залишилося кілька речей –